Bé, eh, ara començarem la següent xerrada. Sí... Bé, són experiències que ha hagut eh, anteriors a l'illa i que... que ara mateix no estan en funcionament però que sí que han tingut la seva importància durant la, època que han estat amb actiu. I eh, són els col·lectius Radioactivitat, eh, Barri Teo Veig de Televisió, que xerrarà la mateixa persona el Bulletista Negre i també el periòdic Cultura Obrera així que quan vogueu moltes gràcies Hola, què tal? Bones tardes Som en Jordi i jo vos parlaré de Radioactivitat Radioactivitat va ser una ràdio lliure de Palma que va matre durant dues èpoques una entre el 84 i el 89 i una segona que va començar el setembre de 2006, de, perdó, del 95, ara fa 20 anys, justament en aquest local que teniu aquí darrere, en aquest baix, i que va eh, finalitzar eh, l'any 2000. Per tant, aproximadament 10 anys de missió durant dues èpoques diferenciades. Bé, intentaré basar-me una mica en sou com ens han preparat l'organització, qui sou, quan va néixer, circumstàncies, àmbit de feina, objectius, model d'organització relacions de societat i dificultats i motius de desaparició, i això ho intentaré fer en minuts, eh? o sigui que intentaré ser molt, molt ràpid. De totes maneres, la història de radioactivitat va quedar recollida en una plegueta, plegueta del Raval, eh, se va editar això farà aproximadament 10 anys, per tant, eh, si voleu aprofundir, això ho teniu disponible, no sé si en paper em queden, però també tenim es la publicació en PDF i és lliure per, a, per a aquell que, que el vulgui tenir no? Bé, hem de dir que la tardor del 84 va ser l'eclosió del moviment de ràdio lliures a Mallorca, va aparèixer ciutat ràdio, radioactivitat a Palma i després qualcuna radio lliure a diferents municipis de Mallorca el context és el propi de l'època radioactivitat va ser fruit d'una època i d'un territori que era Palma i d'una època que era el principi dels anys 80. A nivell europeu, l'eclació de la Ràdio Lliure es va produir a final dels anys 70 i va ser un moviment especialment fort a països com a Itàlia i a França. El estat espanyol va arribar a aquest moviment de Ràdio Lliures al principi dels anys 80 i bé, des del punt de vista del context social i cultural la transició entre els anys 70 i 80 és una època o era una època que es podia caracteritzar per una sèrie de, de característiques. Per una, vegada, per una banda, era una època de transició entre vells moviments socials i nous moviments socials. Els vells moviments socials de tradició marxista, tipus sindicats, i els nous moviments socials, secó per si se filma, etc etc. No? I aquest canvi de... de de model d'organització de la societat, també tenia una traducció en la forma de funcionar. No? Eh, enfront de les estructures eh, organitzatives rígides, pròpies. Des de la tradició marxista, aquests moviments socials també duien altres models d'organització més horitzontals, més participatius i més, i més assemblearis. No? Després també, una característica bastant important que va condicionar molt el moviment de radiodio lliurereu va ser tota aquesta filosofia que va aportar el moviment punk des del punt de vista des es fes tot ho mateix és a dir, en aquells moments en aquella època no només van aparèixer moltes ràdio lliure, sinó que va ser un moviment de molta creativitat un moment de molta creativitat social que es va traduir en cases discogràfiques fanzines concerts i moltes iniciatives sobretot vinculades a la música però no exclusivament a la música també en el món del còmic i d'altres i d'altres aspectes de la cultura urbana no? llavors eh, també és molt important aquest fet perquè eh, la ràdio lliure el que posaven de manifest era que qualsevol persona podia fer ràdio, que qualsevol persona podria muntar un mitjà de de comunicació. No? I després també l'estat espanyol, eh, en aquella època els grans debats era el tema de Sotan, per exemple, era quan es va fer el referèndum de l'OTAN se va fer en el 86, més avant que aquella època, era una època a la qual sorgien mitjans de comunicació, comunicació alternatius, per exemple, el periòdic Liberación, que va ser un intent de fer un diari en paper alternatiu, no? I també eh, un moment que el moviment radiofònic tenia com a referent una ràdio que tot i ser estatal en aquell temps era tot un referent, que era la Ràdio de Ràdio Nacional d'Espanya, que ja dic, en aquell temps tenia un cert prestigi dins d'importància de la societat i de, i de la cultura. D'acord. No? Palma, en aquell temps, des del punt de vista ciutadà era un tema principal de debat era el tema d'estrenc de que estàvem en plena campanya d'estrenc des del punt de vista del grup musical era època de Peor Impossible, Fornistany, Nasty, Harmonica Coixa la eh, que le en aquell moment hi havia una revista satídica eh, que va ser molt caldavantera en el seu moment que era la revista Labativa vull dir que hi havia coses curioses en aquell moment bastant innovadores no? i des del punt de vista mediàtic en aquella època el mitjà de comunicació a Mallorca era 100% en castellà, eh? 100% Bé. Llavors, eh, això era una mica el context en, quant en el col·lectiu, era un col·lectiu que jo dic 20-20 aproximadament eren unes 20 persones que no arribàvem en els 20 anys no? i que bàsicament proveníem de dos col·lectius, per una banda els joves el del GOP, en aquell moment el GOP, el grup ecologista, tenia un grup juvenil i després per l'altra banda una associació juvenil que se deia Singlavert que estava més vinculada en el món de l'esplai, d'excursió a Nilma, i que tenia un local en el barri de, de l'Amanecer de Palma. No? Val, per tant, aproximadament un col·lectiu de 20 persones de que no arribàvem en els, en els 20 anys i en aquell aquella tensa nostras intencions, el nostre objectiu com a mitjà, era canalitzar les inquietuds socials i culturals del jove de Palma, dinamitzar el mogut de ciutadanes, sobretot com he dit, dins l'àmbit, per una banda, dels moviments socials, bàsicament ecologisme, pacifisme, els de Barça eren el trenc, sota, etcètera, no? i també, dins el món de la cultura, eh, tenia molta vinculació en el món del còmic, de teatre, fanzines, i molt especialment una relació molt estreta eh, en el panorama musical d'aquell temps. No? De fer radioactivitat, un dels seus punts forts va ser precisament eh, ser un altavó per als grups emergents dels nous estils, musicals, etc. els grup noves, etc. No? I l'àmbit de feina, la ràdio, eh, hem de pensar que en aquell moment no, no vivíem en la era digital, no? i en aquell moment la ràdio era la tecnologia més senzilla, econòmica i aplicable a petita escala. Era una ràdio, eh, una tecnologia a l'abast d'un col·lectiu de 20 joves o d'un col·lectiu relativament petit, del eh, detons des de punts de vista, tant des punts de vista econòmic d'aconseguir els, els mínims equips com des del punt de vista tècnic del maneig mínim dels aparells. Per tant, una ràdio, eh, una tecnologia eh a la de tothom i que eh, és susceptible de ser utilitzada amb una jògica social i de democratització de les zones, que era una mica la jògica que animava en el moviment de, de ràdio als lliures enfront del que en aquell moment ja se començava a intuir que era la concentració de, de mitjans de comunicació en grans grups de, de poda com per exemple en aquell temps ja a nivell internacional ja era conegut en Berlusconi no com a polític sinó com a cap d'un gran, gran conglomerat o holding de, de migliet de comunicació. No? Quant a, en el model organitzatiu, bé, hem de tenir en compte que una ràdio a diferència d'altre tipus de col·lectiu té unes, unes, uns condicionants diaris que són molt forts i que fa que els problemes organitzatius siguin molt més, molt més importants no? si tu fas un fanzine i per el que sigui una persona se retrassa uns dies pues no passa res perquè surti dia 20 en comptes de dia 15 no? una ràdio té que cada dia i si una persona no compareix a l'hora prevista pot tenir un efecte en encadena sobre la persona que ha de venir a continuació i això vol dir que en aquest cas els problemes organitzatius que varen ser, diguem, una constant a història de radioactivitat varen ser bastant, bastant significatius i varen condicionar eh, bastant la vida d'aquesta ràdio lliure i sempre se va viure amb una tensió entre els del gavell organitzatiu i els intents de, de funcionar millor implicar tothom i que totes les persones que estaven implicades que per moments varen arribar a ser, decenal de persones, vam arribar a tenir en aquesta época d'aquí, des pel de Sapaia prop d'un centenar de persones que passaven cada setmana fent programes no? llavors organitzar tot això va ser a vegades bastant complicat i hem de reconèixer que Radioactivitat no va ser un model d'organització de, d'excel·lència en, en organització el qual no va ser un impediment perquè arribar a ser una iniciativa molt participativa i amb punts també interessants de, de creativitat i de i d'innovació de des del punt de vista organitzatiu també és important eh, eh, assenyalar coses que crec que eh, poden ser vigents avui en dia no? que les fissures que es pugui, pu, puguin produir en qualsevol col·lectiu entre un nucli dinamitzador més compromès i persones que eh, utilitzen aquesta iniciativa o aquest col·lectiu més com a, amb un concepte més d'usuari passiu o de client, no? però que no se senten que formen part del de col·lectiu i que, per tant, la se seva implicació, la se seva responsabilitat, etcètera, etcètera, és bastant menor. No? Nosaltres ens vam moure sempre també amb aquesta tensió entre, entre una part del col·lectiu més més compromesa i una part no tan compromesa, no? que tenia una altra idea, en aquest cas eh, parlaríem d'una idea de ràdio purament com a oci, no? com a entreteniment, la qual és totalment legítim però que no sempre casava bé diguem, en la necessitat d'implicació de, de, de tot el col·lectiu. No? També una constància <coughs> de la història de radioactivitat va ser el debat permanent eh, i a vegades s'ha calorat entre l'assemblea aritma i l'edificació organitzativa, que eh, Sempre va ser un col·lectiu informal, és a dir, que participava qui volia participar, no feia falta massa més coses que volen participar i, i, i venir a les reunions, no? i obert, i participatiu, però sí que el veure que en moltes ocasions per motius instrumentals també es eh, va, va utilitzar una associació cultural eh, per motius instrumentals, coses tan bàsiques com donar-te un telèfon a tenir un compte corrent eh, i tenir darrere una diguem, una entitat jurídica, no només per ser una sentit del nivell bé, tot això varen ser debats, eh, eh, assemblearitma, eficàcia organitzativa, eh, formalitat associativa o col·lectiu informal, varen ser debats eh, interminables, que es varen produir, i sempre varen ser navegar diguem, entre dues aigües, eh, igual que vol dir abans model d'organització o de la seva organització, no? eh, relació en la societat bueno, eh, evidentment millor eh, les, les persones que ja han escut nadius digitals suposo que vos que hi havia una època que no havia ni Twitter ni Whatsapp ni Facebook i el principal mitjà de, de relació amb la societat era el boca a boca o el boca a orella no? és així eh? el que passava fa 30 anys i fa 20 anys no, no, no teníem altres tecnologies en el nostre abast en aquella època llavors eh, la principal forma de relacionar-me amb societat lògicament era a través del boca a boca o del de, boca a orella no? la principal via de connexió i d'un cert èxit de radioactivitat eh, a Palma va ser bàsicament el tema que envolta a la música no? on realment radioactivitat va trobar eh, bona acollida a nivell, a nivell ciutadà va ser entre tots aquells aficionats seran nous estils emergents que lògicament no tenien cabuda a les ràdios convencionals no? i que en radioactivitat tenien un aport oberta per presentar les seves maquetes, per anunciar els seus concerts, etc. etc. No? I de fet, la principal via de connexió o de lligam de radioactivitat amb els seus oients va ser precisament a través de la organització de concerts. Eh, durant totes tota la seva trajectòria, tant en el 680 com en el 690, Radioactivitat va organitzar molt de concerts. Aquests concerts eren bastant multitudinaris, vull dir que era la principal via de connexió de radioactivitat amb la societat i ja dic, sempre eren concerts de referència que tenien molta presència de públic i que eren, i que eren un èxit no? i que van contribuir a, a donar a conèixer molt de grups que posteriorment han estat molt coneguts. No? Molt bé i per acabar perquè lògicament han de ser molt breus perquè han d'intervenir quatre i supos que vosaltres també voldreu participar, eh, dificultats i motius de... Les de bueno, dificultats de radioactivitat van ser totes, no? totes les possibles. No? Jo vol no m'aneré qualcuna però podem agafar l'enciclopèdia a eh, mirar totes les paraules que impliquin una dificultat o un problema i totes les va, les va tenir radioactivitat. No? Eh, entre aquestes tindríem dos ordres de tancament una a febrer del 85 i una altra al març del 89 òrdenes governatives per entendre'ns. No? Eh, van tenir problemes tècnics de varies nombrosos interminables, varen tenir robatoris, eh de de kits, varen tenir eh, problemes de local, inundacions, aquell local se molt va inundar més duna vegada, també un dia va pujar esquel vegarem per per bé, tots els problemes. Alguns, però va però és curiós que els problemes organitzatius, que a vegades varen ser eh bastant els per a una part de la gent que se cansava de, de, de dificultats tècniques de, desordre, desorganització, de etcètera, vam tenir tots els problemes però allò que va ser definitiu i que va acabar definitivament en radioactivitat més o menys al principi de, de l'any 2000 va se la manca d'un local adequat se eh? manca d'unes instal·lacions on ens poguessin sentir mínimament bé i poder fer ràdio d'una forma còmode no? I, i, bueno, eh... En de dir que Bàsicament, quan, quan vam tancar aquest local, les condicions eren ja, des del punt de vista d'habitabilitat, pràcticament infrahumanes. No? A pesar d'aquestes dificultats eh, i, i de tots aquests problemes, el que és evident és que durant els prop de deu anys de vinci, el que tampoc varen ser contínu, perquè molts deem a nosaltres mateixos, Sau fènix radiofònica, perquè entre una cosa i altra, tancaments, canvis de local, robatoris, problemes tècnics, dos períodes d'emissió tampoc van ser contínu, no? sinó que constantment hi havia interrupcions. La realitat és que van arribar a canalitzar la participació de molta gent de Palma, ja dir que va havia èpoques que hi havia prop d'un centenar de persones, segurament prop d'un mil·lenar de persones varen fer programes de radioactivitat en els diferents moments històrics que ha tingut aquesta Ràdio Lliure Palma. Hi ha molta gent que, que gràcies a Radioactivitat va, va, va participar en processos d'aprenentatge social i cultural individuals i col·lectius i arrel de la seva participació a Radioactivitat ha fet vida en diferents àmbits socials i culturals i, i, i va utilitzar Radioactivitat com una, escola, com una escola social i cultural que en definitiva era el que pretenia. Bé, ja dic que si voleu aprofundir més en la història de radioactivitat tenim una publicació editada i que aquesta publicació d'un du pdf en el contingut que és d'accés per compartir. Gràcies. Bueno, Bona tardes. Uh, jo faré un petit uh, comentaré una mica el que va ser Barri TV el que passa, jo vinc a parlar de la teva edició no ha vingut cap persona que parli de Barri TV jo parlo una mica per damunt del que va ser Barri TV uh, això va ser un grup de gent que va crear doncs, aquesta, aquesta entitat per poder donar a conèixer les problemàtiques que passaven als barris i sobretot donar a conèixer uh, doncs això, els problemes a cada barri uh, relacionar amb uh, uh, per exemple, barris mm, problemàtics, per dir-ho de d'alguna manera, no me surt una paraula més més així, i, bueno, i el que tractava era bàsicament de donar eines a la gent dels barris perquè expliquessin les problemàtiques que tenien dins d'aquests barris. No? Uh, no parlaré molt més perquè ja vaig participar molt poquet amb elles i considero que, bueno, que per explicar-ho ben bé haurien de ser aquestes persones les que ho explicassin jo parlaré bàsicament de la teva visió la teva visió va ser bueno, això va sorgir com, com un, en realitat va ser un somni que va, que va tenir una persona de, de les 5 que va formar van, diguem, a, a, bueno, la, les persones que van engegar diguem, a aquest projecte Varen ser, va ser cinc i va costar moltíssim de tirar-ho endavant perquè era un projecte molt, molt arriscat. És a dir, volíem crear una televisió que fos participativa, autogestionada i que a més donés, eh, diguem, que el treball de, de, de periodista eh, volíem reciclar una mica aquest treball. És a dir, jo ara mateix, bueno, ara mateix ja fa moltíssim anys, no veiem una feina de periodisme que sigui conseqüent o que expliqui les coses talment com són. Uh, ja ha explicat abans el Miel que hi ha moltíssim uh, les televisions diguem, els estan molt, molt, molt molt uh, condicionats no, per a empreses, corporacions i demés. Nosaltres volíem sorgir uh, sortir de, de tota aquesta història i volíem fer una feina de televisió ben feta i demés però tirant des de baix. Uh, ho vam aconseguir, vam tirar endavant i uh, Potser vam néixer el, 2012, el setembre del 2012 i era molt molt, molt, molt enriquidor perquè al principi vam tenir molt de suport, molt de suport d'entitats, moltíssim de suport de la gent perquè era una, una cosa que mancava no? en aquell moment. En aquell moment, si ens situem al 2012 hi havia moltíssima mobilització al carrer, moltíssima, i aquesta mobilització no, no es veia reflexada als mitjans de comunicació. Llavors això era una manera d'implicar la gent perquè la mateixa gent eh, tregués eh, aquestes notícies i les expliqués com, com la gent pensa que s'ha d'explicar. No? Ja dic que era un moment de moltíssima acció al carrer. i. Bueno, nosaltres preteníem bàsicament, el que preteníem era això, tirar una televisió que fos fora de, de, del sistema, diguem, però a la mateixa hora volíem que la gent que s'impliqués, que conegués com funciona la televisió, que s'empodrés, que que pogués fer qualsevol tipus de vídeo, ja no tan sols a la teva, sinó que qualsevol persona que volgués pogués passar per allà. Nosaltres mostràvem com, com podien fer un vídeo, com podíem editar-lo. donàvem classes de tot això perquè la gent mateixa s'empoderés i pogués fer-ho. No? Uh, bueno, la mitja feina, uh, bàsicament la televisió com he dit era participativa i autogestionada. Nosaltres vam partir de la necessitat de, eh, que necessitàvem dobbers per tirar endavant per què? perquè una ràdio sí que és cert que necessites dobbers però imagineu-vos una televisió amb el material que, que, que manca i de més no? O sigui, no són barates les càmeres no són barates els ordinadors ni qualsevol cosa a part de tenia els gasos típics, no? que poden ser locals, que poden ser, pues, ara mateix internet, cosa que no tenia vosaltres, però nosaltres sí que ho requeríem, perquè per al per tema de difusió, perquè es conegués el projecte, perquè hi hagués moltíssima gent implicada dins del projecte. De fet, eh, m'haví arribat a ser davant 300 i pico de socis, o sigui, una cosa bastant potent. el que passa és que sí que trobo que no, que no es reflexava després a l'hora de tirar endavant la televisió. Què vull dir amb això? Eh, hi havia moltíssims socis, però per exemple, les assemblees que, que fèiem de tots els socis, només es plantaven a lo millor 30 persones. Era una cosa que, que a nosaltres ens xocava moltíssim perquè tenia moltíssima gent que ens donava suport, que estaven amb, diguem, amb, amb el projecte, però després trobàvem que no, no hi havia aquesta, aquesta reciprocitat, no? Després, uh... Bueno, nosaltres funcionàvem bàsicament eh, assembleàriament. o sigui és a dir eh, les assemblees de socis les feien de tant en quan, cada mesos no? per explicar com anava el projecte, com funcionava, cap a on anàvem, què volíem fer. No? Nosaltres vam trobar una cosa molt bona en aquell moment que bueno, va ser que vam tancar televisió de Mallorca en aquel bueno, un any em sembla que uns mesos abans i de me i vam trobar... Eh, Bueno, com un, diguem com un camí com per poder-nos quedar, bueno, poder quedar havíem de demanar-ho primer al PP en aquell moment eh, poder agafar diguem, el, la mateixa freqüència que tenia Televisió de Mallorca perquè en aquell moment estava eh, pagada o sigui, és a dir, havia 3 anys encara pagats que s'havia pagat de freqüència i nosaltres vam trobar que en aquell moment millor era el moment d'aprofitar per ficar nos i poder tenir aquell canal de TET per poder emetre allà ja una cosa que no s'havia vist bueno, mai, és a dir, per exemple els companys de Barcelona de, de la Teleponcat, clar ella és el que van tenir moltíssim de suport i ella és el que van fer és que van comprar o van jugar diguem el, la freqüència de la TDT. El nostre objectiu en aquell moment era com aquí, això ja està pagat, lluitem per tenir aquest canal i si haguesssin tingut aquest canal hagués tant laòsti, Imagineu-vos, la difusió que haguessin tingut. No? Uh, nosaltres uh, bueno, pensem que nosaltres bàsicament estàvem uh, en aquell moment, si tobemnos al 2012, que hi havia manifestacions setmana sí, setmana no i fins i tot dia sí dia no. O sigui, hi havia moltíssim molt moviment al carrer. Què passa que nosaltres per registrar tot això suposa un esforç i un temps que amb altres mitjans a lo millor no suposa tant de temps ni suposa tant d'esforç. No? Nosaltres quan anàvem a una manifestació, per exemple, no és només enregistrar-ho, sinó que després has de fer l'edició, has de fer bueno, una sèrie de, de, de passes que amb uns altres mitjans sí que no és cert que, que és diguem, més fàcil. No? Uh, deixa'm la xuleta perquè no tinc les preguntes i no sé que. Vale, Perfect sí, el que està soratllat. Vale. Llav l'objectiu nostre era aquest. No? de fet, per subversionar-nos, eh, ja dir les quotes de soci nosaltres cobravem, bueno, cobravem, vam posar diem una taxa, per dir de qual manera rem vint euros per persona,, que això el que permetia poder tirar daavant i poder tenir material i poder pagar lloguer i poder pagar tot el que havíem de fer eh, per tirarnt davant tot això. Clar, la història és que van tenir moltíssim de suports, d'entitats també, i, bueno, pensem, en aquell moment ja quan, quan se va acabar tot, eh, potser no vam, tenir el, no vam arribar a la gent per una falta de comunicació, diguem, no? No vam arribar a la gent perquè no vam saber transmetir el, el que podia suposar una televisió que fos lliure dins de Mallorca i que expliqués les coses que estan a Mallorca d'una manera lliure. El llenguatge audiovisual és molt més eh, entra molt més a la gent, és cert això. però clar ens trobavem moltes vegades que a al millor hi havia cinc persones per fer tota la setmana vídeos cada dia o bueno, capturar-los, tota la història, no tot el que suposa fer-ho. Eh, bueno, nosaltres érem cinc persones, diguem que estàven com de coordinadors, per dir de qual manera perquè cada, cada, cada apartat diguem, anés. Una mica fluida. No? Hi havia coordinació, hi havia comunicació, hi havia també programació i eh, bueno, el tema econòmic i no me recordo de l'altreacord. però bàsicament eren aquests eixos els que feien que la gent no? eh, amb assemblees petites després de cada la setmanal, no? doncs cada, cada grup tenia les seves assemblees i feia que decidira el que, bueno, tru... que s'havia de fer en aquesta setmana. No? Uh, bueno, bàsicament uh, la teva visió va ser bastant potent el temps que va, el temps que va estar diguem en marxa. No? Vam estar quasi dos anys. Va ser, van ser dos anys de moltíssima de feina, sobretot els coordinadors que estaven pràcticament tot el dia a l'oficina. el que sí que feien també a la gent que venia allà a veure'ns uh, els hi donàveven classes, classes per, bueno, des del de periodisme ciutadà de com en, com a una notícia i donar-la el més verídica possible, uh, com editar sense, uh, sense manipular, que sé que és difícil, perquè ja quan estàs editant, estàs manipulant, vulguis que no, no? però que, si, que fos el més lliure possible. Per uh, nosaltres, per exemple, figurau com és la cosa. Qualsevol vegada la televisió, bueno, media o el que sigui, sempre hi ha estat la figura de l'editor. L'editor és la persona que diu cap a una dona una notícia o com s'ha de fer un vídeo. Nosaltres aquesta figura no la teníem, no la teníem perquè consideraven que era una figura manipuladora i fins i tot que duia la gent a, a, a, a, a fer coses que potser no es tractava de la notícia. No? Uh, sí que és cert que van tenir moltíssim, moltíssim suport, per exemple vam mostrar vam també un festival, de, un festival de música que va ser el Festivició, que van, bueno, els càlculs van ser unes 4.000 i escaig de persones en dos dies, va estar molt guai, no era tant per al tema econòmic, perquè en realitat no va ser res el que van guanyar, sinó va ser més per al tema de eh, difusió, no? perquè la gent conegués el projecte i s'engresqués en el projecte després dificultats doncs el que he comentat abans o sigui, temes d'implicació uh, sí que és cert que venia moltíssima gent per exemple, que els donéssim classes de com, com fer eh, tot això no? però després no, no es transmetia suposo que és un tema de comunicació ja suposo que era un problema que nosaltres no sabíem com encausar tot aquest, hm, tota aquesta història no? I, que, i que fos una mica bueno, no sé com dir-ho bé, eh, els motius de la desaparició va ser això bàsicament eh, pensau que de les persones que estaven de coordinadors no treballava ningú o sigui, això clar tard o d'hora suposa un esforç massa bèstia per la gent que estava allà jo per exemple ja ho vaig haig deixat bueno, per problemes personals i sobretot perquè això perquè necessitava treballar per viure no? i m'hauria encantat que hi hagués hagut gent que hagués agafat el projecte i hagués continuat continuat amb ell no? però bé bueno, va sorgir així uh, no sé si ne'm deixo res però bueno, en principi res jo crec que ja està no, no diré res més és no ho Aquest... sí. <coughs> hola, com va? Uh, se sent? Sí. jo em dic Camilià i vos de d'esbulletí uh, estel negre Òrgan d'expressió i combat de l'atènia de llibertalista del negre. Um, aquest bulletí um, es va perllongar des de 1992 fins al 2007, o sigui, va estar gairebé 15 anys i va, i va tirar 175 números. o sigui són setan... Era una revista, una publicació mensual, o sigui, que varen ser 175 mesos que va sortir sense, sense aturar, no? Era l'òrgan d'expressió de Sateneu, però Sateneu va néixer el 1987 i de, i de sempre uh, Sateneu volgué uh, tenir un òrgan d'expressió. No? Abans que aquest, uh, van editar una revista en format uh, clàssic, gran, que es deia Estel Negre. No? Aquesta revista va ser trimestral i varen treure tres números, quatre números, perquè hi havia un especial de còmics però eh, trobàvem que editar una publicació cada, cada tres mesos era, era, era massa temps. No? I nosaltres necessitàvem eh, crear un òrgan d'expressió per eh, mostrar les activitats que nosaltres feien, la programació d'activitats que nosaltres feien, la crítica de les activitats que fèiem i, i, i parlar un poc també de la moguda que havia a, a Mallorca. No? Per tant, necessitaven un òrgan d'expressió que fos mensual. No? Per això varen decidir editar eh, el bolletí, no? Eh, es butiet simplement eren fulls fotocopiats, no? que se varen editar entre 500 i 100, depen de de sèc epoca, depen de, de, de, de lo que era. Per exemple, si havia uns set jornades llibertàries de les quals varen fer 11, onze uh, jornades anual cada any feien una jornada de llibertat que era una setmana d'activitats el bolletí de la jornada s'editaven 500 no? per donar més i després d'altres segons temps, altres editaren només 100. No? Eren temps diríem al principi que clar no teníem tots els mitjans que, que tenim ara, nosaltres vam començar amb, amb, amb mecanografia, no? amb màquines d'escriure, no? és molt, molt és diferent dels sistemes de com se treballa ara. No? I, i, I abans era autènticament es, es tallar i aferrar, o si sigui, hagué de tallar i aferrar i maquetar d'aquesta manera. No? no és com ara que tot ho fa la màquina. màqui. No? Eh, Notres organitzaven que clar tampoc teníem el correu electrònic. No només si havien d'enviar un article que havien d'enviar per correu. No? Per tant teníem un apartat de correus que encara el tenim i allà la gent que volia, que volia participar en el bolletí mos enviava l'article no? després el corregia moltes vegades els havien de traduir perquè el bolletí sempre va sortir en català des, des, des, des del començament i moltes molt articles molt venien en castellà i els havien de traduir no? Cada setmana l'Ateneu tenia l'assemblea semanal no? i allà doncs, quan, quan arribava l'assemblea de tancar el bolletí miraven els articles que tenia, tal, tancaven i començaven a picar i a maquetar. No? I després el duíem a l'impremta, feien el nombre d'exemplars i les distribuïen. La característica que tenia aquest bolletí era que era de franc, era completament gratuït. Per tant, cada mes nosaltres havíem de tenir unes despeses realment fortes per pegar el bolletí, no? Treien dobles pues, de les de, de, de quotes dels de, de, de membres de la o d'activitats que feien no? com a menjadors o, o un tenderol que posaven cada setmana en llibres i bolletins, etc. No? Després, eh, una altra característica molt important que tenia el bolletí és que el distribuïm gairebé a tots els bars eh, o a tots els jocs on hi havia gent, diríem, de rotllo, no? Notres fèiem una com una, una espècie de de bústies guardioles en els quals i que havíem quinze ex i havia i seient si volia podia posar el do de dins no realment era simbòlic perquè ningú po best tothom agafar molt po molt i molte vegades fin i tot havia gent que molt, molt foties do best ser guardi o sigui que això era més que res simbòlic, però bé, era també un, un fet de, que, de donar, donar a, a, que la gent es, es fet de Pesies era gratuït però que més o menys pogués donar suport d'una manera econòmica en això. No? I, en els bars eh, era la, el, el, que, el que té això que per exemple no té internet és que tu, tu estàves en el bar que fas el bolletí i te'l posaves a llegir, a llegir ja tranquil·lament no? moltes vegades el que té ara diríem uh, internet és que veus articles i veus per damunt però no, no, no t'asseus a llegir-lo no? i aquesta és la característica i després tu anaves pel carrer i veies gent normal, al born i gent al bolletí no? perquè n'hi havia molt, tothom mantenia i, i era una forma, de, diríem, de... sobretot, de si nosaltres feien una progr programació mensual de les activitats que feien, que feien bastantes activitats, les, les posaven en el bolletí, i així la sa sabia les activitats que havia, no és com ara que piques un botó i ja tothom s'entera de les activitats que hi ha, no? abans havies de fer aquest esforç de donar-te donar a conèixer. No? I després també feien-se crítica, m'os feien, no, crítiques de les ses, ses accions que faien, no? Si hi havia molt ja, si havia algún menjem, no menjem, perquè havien fallat en això o això altre, no? El buletí va tenir també un suplement que es deia es bla bla bla, que era un suplement eh, més, més literari o de, de caràcter ja més purament cultural, no? aquí el que solíem fer els dimarts feien unes, com una espècie de, de cursos d'autoformació o de literatura o agafaven un llibre i el comentaven no? i aquí solíem en aquests fulls grocs solíem uh, explicar tot, tot aquest, tots aquests articles que feien i tot això el que comentaven i tal. No? Uh, bé uh, es vull dir clar en, en gairebé 15 anys que va tenir es vull dir cada mes el mateix rotllo ah, no, no tots els anys eren els mateixos, no si, si col·laborava, no sempre basaves la mateixa, va, va variar molt, no? I clar, uns boletins surten més eh, més potents que altres, les pàgines també canviaven, depenent de si tenia molts articles que necessitaven, que consideraven que havien de sortir, sabien de sortir, no? Però com a mínim tenien tenia tres fulls com a mínim i desblabla bla, bla, bla no? Uh, col·laborar col·laborava gent de, de, de Mallorca col·laborava gent de la península i fins i tot havien de traduir coses que no venien de l'estranger no? també agafaven articles que consideraven adients d'altres publicacions tant de la península com de l'estranger i les traduïen no? um, clar clar uh, en el 2007, que va ser quan va acabar, era justament quan ja, ja nosaltres ja duïm un any, ja també compaginant el bolletí en internet. No? Ja havíem creat un blog i, i clar, va arribar un moment en què suposava una reforma molt gran, també, perquè no, ja no, ces, nosaltres assemblees normalment érem, un, érem unes 20 persones i clar, en Sotens també eren 20 persones perquè és l'únic col·lectiu llibertari que hi havia a Mallorca era Sataneu, no hi havia cap altra. després van, afortunadament van anar a sorgir altres grups i, i diríem, el que, que Sataneu va anar a entrar en, en, en decliu en crisi no? aleshores eh, en aquests darrers anys que teníem el bloc, bloc per internet va arribar un punt que varen decidir per, per qüestions de dobbelts, per qüestions de que ja no molts arribàvem en articles, per qüestions de que hi ha un esforç excessivament fort a fer això, deixar de publicar el bollet i centrar-nos en el que és la, la part d'internet i crear el blog. No? També varen posar molts esforç en un altre blog que es diu Anarcofemèrides, que és un, és un blog sobre història del moviment anarquista que es publica i que encara el, el podeu trobar per, per internet. No? I això diem, va ser la causa realment on és fet que internet els va donar la possibilitat de no haver d'editar això d'una forma de franc. No? O sigui, en el seu bloc ja volcaven les notícies totes tota les informacions i feien un altre ja el volcaven amb, amb internet i ja vam trobar que ja no, no calia això. No? De tot. sabem sabeem perfectament que això és realment el seu. Lo seu és que existeixi una publicació com aquesta, que se gent el pugui trobar en els baretos, segent la, la pugui trobar en la llibreria, segent el pugui trobar que pugui fa gratuïtament i pugui llegir. No? Això ja troc que és una cosa que manca actualment a la nostra illa. No? Una, una publicació mensual gratuïta d'aquestes característiques sense pretenió, simplement en determinats articles i i donar a conèixer un poquet el pensament de, de ser gent no? um, allà he duit una, una sèrie d'exemplars de, de, de, de que si el voleu us el voleu du perquè clar, de, de tots aquests 175 números sempre moltes vegades anaven als bars i recull, recollíem els que quedaven o, bé, sempre han quedat no? a, a, de qualcú vam haver fer dues edicions no el que acabava i havien de tornar a fer no? I, i no sé què més dir-vos uh, més o manco és poca el que vos volia comentar uh, Bona tarda a tothom uh, jo venc a, a xerrar bé, sobre escultura obrera que va ser un periòdic eh, de xaçalera libertària que va, va néixer eh, durant el 2004. Eh, va néixer perquè militants de llavors de SaT i de, va descobrir eh, que hi havia un cult obrera de, de principis del segle XX. Uh, això ens va motivar uh, que diguem, a treure una publicació, a recuperar aquesta xaccelera històrica i a Donald Lee, que diguem, una utilitat, que diguem la uh, so xaccelera històrica del moviment llibertari i la que uh, també uh, podria uh, caminar uh, a principis del segle XXI. Uh, això no és tant, però uh, el nucli original que va formar Escultura Obrera Uh, va ser gent uh, llibertària que me'l movien més... me'l movien, no, eren de poble uh, i que van coincidir en el moviment antiautopista de Llevar perquè Llevar hi havia un personatge anomenat Jaume Mates i una madonata, la princesa de Mallarca, anomenada que volien fer autopistes per tot i, i mos passaven per a nostra i, i allà mos van trobar. I doncs, aquesta gent Uh, van començar uh, a treure els primers números un número molt precari de la veritat uh, perquè uh, no teníem altra formació en aquest sentit uh, teníem experiències de treure sí uh, uh, publicació, publicació més més pamfetària, escrit de ràpid s'es veu despla uh, però bé que, ja, amb la nostra ambició era treure un, un mitjà seriós Potent, i que podies arribar eh, a ser gent, que podies sortir també un pot del de gueto, allà eh, on sempre ens movíem, que, que, que tengués una certa incidència i repercussió. Eh, com he dit, els primers números eren xerachets, fan, fan empatllir un poquet ara, però bé, eh, se van incorporant eh, més gent, gent més formada, la qual ens va ensenyar, perquè he de dir els anys d'escultura obrera, que va van ser de 2004 fins a no sé, 2013, res, no? bé, vam estar 8-9 anys, van entrar 50 números, eh, va ser tot un procés d'autoformació contínua. Allà vam aprendre a escriure mer o manco bé, aprendre a maquetar, jo no, però gent sí, eh, vam saber dos contes, i va ser tot un procés veritat, de seguretat d'autoformació. Uh... Bé, l'àmbit de feina, d'escultura obrera i de... Era, bé, era es paper, uh, com a dit Nemi, els llibertaris sempre li hem donat molta importància en el paper perquè trobam que és mitjà allà on la persona uh, pot uh, lligir, que diguem en pot digerir millor el eh, que, que has posat allà Jo que, diguem, això fa pensar, fa reflexionar, que, diguem, t'omple més que no és el que passa avui en dia amb internet, que, que, mi, passes aquí, passes allà sa, ara allà, està dur allà davant i, i no t'entén de res, I veritat. I, no, que, diguem, llitgint eh, articles... Sí, nosaltres que, que donàvem, li volíem donar un caire també de, de, de, de profunditat, de formació, a eh, les notícies que anàvem eh, recopilant i de, eh, trobàvem que era el mitjà més adequat i, i encara ho trobàvem així. Eh, L'objectiu d'Escultura Obrera i de, era arribar eh, a, a gent abans no havia tingut contacte comptat eh, no ni en àmbit llibertari sinó en, fins i tot en discursos on potig que es sortissin de, de, de, de l poli d'elliment correcte. Eh, per això bé eh, to donem molt ambiciosos. el duem a llibreries, papereries li donà bastanta distribució, eh, no la me Palma, sinó molt de pobles. Ara també el van topar en revidat i era que deixàvem allà els diaris, fins que tot les veníem, 50 cèntims, el que passa a una papereria convencional pronto, hola, uh, digame otra vez, tal, tot quedava tapat i la veritat que no tenia massa, massa sentit uh, dur uh, els diaris, segons quines llibreries, i molt bàrem, que diguem-ne, la molt va dur, uh, els entrants en les més amants còfins i a distribuir-lo en els locaus en els pots que hi havia llavors llavors també el nostre, la nostra principal base, la nostra benzina que dèiem eren les subscripcions van arribar a tenir entre 130-140 suscriptors al dia i durant aquests anys van arribar a passar molts Uh, i era, ja diguem, el nostre motor saber que aquesta gent rebia el diari que seva i que suposadament se'l llegia. Uh, això també, uh, aquestes subscripcions, part eren uh, ingressos, eren uh, la principal uh, autofinanciació que, de, que teníem. Uh, bé, he uh, dit, dit també que l'objectiu d'escultura de obrera eh, si volien sortir d'aquest anar eh, anarco per dir-ho així i d'això era uh, oferir un llenguatge que no fos tan planfetari, tan proselitista com a ballades a saquau dins àmbit eh, per arribar eh, com he dit a, a més gent i però sense perdre diem, la radicalitat de, de, del discurs volíem, que diguem, fer un projecte seriós que la se gent al Jajar digués, això, aquest va en sèrio en el sentit que no era una cosa de dos dies com he dit abans, vam estar quasi deu anys i, que diguem, es, es volíem donar un ja recorregut i per això volíem, que diguem, una feina ben feta la um, relació amb la societat No és una altra pregunta i de, bé, com he també abans, eh, va ser complicat arribar a molta de gent perquè bé, el nostre hàndicap principal, sobretot va ser la distribució. Perquè traem 1.000 exemplars ja de dos mesos, sempre no haveu llegacions ni ni, ni semana santa ni ni res. sempre estavem allà al peu de cañón que diven i i mil exemplars, que pareix, que a casa, però ho de plàstic per a podríssa per tipre per espai casa per o vin de fent altres mateixos i da era molta de feina i molt de pits, eh a genastra en quedaven bastants avui per si per si teni interès i una bona partida, bé, pràcticament hi són tots, és una taula allà que em podreu trobar bastants i si sí, segurament hi haurà portades que vols cridar la seva atenció perquè veig ara també preparant un poc aquesta xerrada rellitjant un poc les antics antides, veus que, que, que diguem eh, que gran part de la actualitat política que, que, que llavors s'han anat desenvolupant nosaltres més o menys l'endevinàvem i, i donàvem bastanta canya el tema de la corrupció que llavors aquí se va destapar en no, altres ja donaven que de enllet bé, tot les temes de moviments socials, durant eh, 15, eh, quan va ser moguda les 15M van treure un especial, van fer 2.000 exemplars, eh, quan ho mira dius, per dalt, si mateix van haver bé esa cosa. Eh, bé, dir també que dins d'escultura obrera cada 4 mesos i tràvem un, un, un suplement que, deum, que era més irònic que se li deum, van enomenar Iu Corriere de Sera que era un pot d'enriure'm molts de la realitat actual i també de noltros mateixos perquè, ja no, no, no mordeixen no mor mostres molts i doncs van com una reïm de la nostra prioritat i, i dels nostres rols i tot el tema aquest eh... Uh, per va desaparèixer cultura obrera? I doncs, jo ara també és la meva opinió, els companys tindran la seva, però bé, crec que també va ser perquè no hi va haver un relleu, uh, com he dit, era una feina constant, era arribar a ser dur a Ballades perquè uh, un handicap també nostre era que érem de diferents pobles, per veure'ns molts havien de llençar cotxe, el tren o el que sigui, sí, el havien de despassar, això ja costa, eh, i molta feina l'havien de fer en llista de correu, que no. arribava també a assustar, perquè estaves dos dies a, a mirar correu i obries i 30 correu, me cago en tot, i f, era pesat, era sempre f, no, no, no poder descansar, eh, llevar també eh, motius personals, perquè agits eh per l'ogici, gent que eh, no pot a, a, a seguir el ritme eh, i jo també millor, millor també una falta de, de motivació, veure que els projectes estanxa i que no poden eh, seguir el procés de, de, de millora que varen tenir durant aquests anys. Eh, bé dic que eh, eh, deixat nosaltres, eh, bé, érem un col·lectiu eh, totalment assembleari. Feiem sessions d'assemblea rotatives, dir, no sempre de quedava a Palma, sinó costits, eh, campos, a Costitx, eh, Tampó, la Pineda, allò era perquè van arribar a replegar gent d'un de... pot, pot de per tot. Eh, la nostra va ser totalment autogestionat. Tom Marafon, eh el Dobbe no van bé, perquè era suposava ja d'el mesos, eh pràcticament 600 euros eh, de costos, i ja no més havia de tenir aquest Dobbe. Eh, les subscripcions mordoneaven eh bastant benzina, que ho dit. Però, eh naltres llevava vindenera sent de eh, manera d'autofinançació, eh, eh festes, sopas, eh, diferents mogudes eh, per, per recetar tots aquests dos bens. Llavors també he dit que eh, Cultura Obrera no només va ser un col·lectiu editorial, sinó també poden dir que d'acció o d'agitació, van muntar eh, molt, molt dates bé, eh, fa la durant bastant d'any, van muntar cada mes una sessió de cinema-debat, que de, van tocar temes de tot tipus, i llavors, per exemple, d'accions i de carrer, la gent de Cultura Obrera va promoure el eh, de la contrasimera aquesta contra els ministres de la Guerra, que bé, un, una de les fites va ser tornar a pujar en el Pulmajor, un dia ja feia un bon salistre, i els militars m'ho esperaven en, en banderes de, de bomberos, eh, sabem que tot i de naltros no només mons no, no només no escriure i opinar i ja eh, recopilar notícies i si no que també participàvem de de lluites de moviments socials. Eh, i també eh, dir que li van veodoronar eh una heterogeneïtat. Eh, eh, a les nostres entrevistes que faran cada mes, van entrevistar gent també de, de tots els àmbits i van intentar ser, eh dins eh, mantenint un discurs hibertari el més obert possible. I... Bé, això va ser. Bé, en primer lloc, donar-se gràcies a vosaltres quatre per haver vengut i donar-nos un pot de... a la vostra experiència, que bàsicament era el que preteníem i que el feia ganes perquè... So... El projecte que acaba no vol dir que sigui un projecte frustrat, simplement com has, com has dit tu, són projectes que per equis motius eh, s'han d'acabar, perquè no tenim forces o perquè el motiu pel qual el fèiem ja no, ja no té tant de sentit o perquè molts venen tant de contratens que no hi poden ser temps i, i això se'n va. Ara el que faran serà fer un ratat de descans, un quartat d'hora a fil del 8, que és la següent xerrada, que seran la gent que ve d'ultramà, que ve de, de fora i mos, faran, mos comentaran un poc experiències d'èxit de fora de silla. A més, volia fer dues aclaracions abans que us aixequeu. Una que, ja que era un, una trobada de mitjans i que avui en dia estan tan vinculats amb internet, hem muntat un punt wifi perquè pugueu tenir accés directe. No sé si... També perquè demà, durant els tallers que farem, ho, ho anirem amb plantilla, així avui ho muntam i fèiem un pot de prova de foc. I segon que dins, dins transitant tenim bar, amb, amb begudes i aigua i això. Moltes gràcies. Thank mm -hmm. you.